Говорът на цветята Анахен Йосифова в едно двоезично издание, албум с архивни фотографии, невероятни репродукции, много исторически документи. Този албум ще бъде представен днес от 18 часа в галерийното пространство на Съюза на българските художници на улица Шипка 6. Аз казвам добър ден на редакторите, доцент на Вена Панова. Тя е от Катедрата по класическа филология и на доктор Иван Попов. Добър ден. От Катедрата по германистика и скандинавистика на Софийския университет. Те са и членове на Съюза на преводачите в България. И тъй като аз държа в ръцете си този уникален албум, книга, монография, не знам как да го нарека. това издание, към което сте съпричастни, като част от издателството Панорама. А, и пак да кажа, това е издание на Съюза на превод в България, да не се бърка с а, съюза на българските писатели, въпреки, че буквите са същи, но съкръщението е различно. В, в единия случай а, СБП, в другия случай СПБ. И сега говорим за СПБ, защото съюза на преводачите по какво се различават, а, за нашите слушатели е важно това уточнение, преводачите не скачат срещу Бърнар Чоу или също Джон Малкович, тъй като много често ли се налага да... Да ги превеждат. А, така че това е организацията на хората, които превеждат. На хората, които търсят мостове и да започнем оттам. Що за издание е това? Ами, аз ще започна, може би. А, да, Съюза на преводачите обединява преводачи, работещи в различните полета и посоки на превода, на художествена литература, на хуманитаристика, научна-техническа, но също устни преводачи, преводачи на документи и така нататък. Понякога тези роли съвпадат. Тази година съюза отбелязва своята 50-годишнина, след като е станал независим от съюза на писателите едно време. А издателство Панорама към Съюза, съществува от около 45 години. Все още мнозина читатели и изобщо хора, свързани с нашата култура, го свързват с писания Панорама, представящо, представяло и продължаващо да представя а, чужда превод на литература, често трудно достъп, достигайки иначе до нас и преди, и до някъде и сега, но издаваме вече и много монографии. Аз лично от около 5-6 години се занимавам малко с... Съюз, с това съюзно издателство Панорама. Редакторската работа към Ами, Да, главно това, Нашия екип е доста малък, защото това е извообразна доброволческа дейност, но е много интересно. Най-често самите преводачи предлагат авторите и творбите, които да бъдат преведени. И макар да имаме малка продукция, Uh, имаме действително някакъв панорамен, широк поглед към литературата с акцент дори върху малките езици и литератури, които, разбира се, не наричаме такива. Изданието, за което сега говорим обаче е по-специално и макар да има uh, преводен дял, не се вписва изцяло в нашия профил. Uh, автор е професор Милена Георгиева от института. От за изследване на изкуствата към БАН и всъщност с нея ни свърза пък колегите от Австрийската библиотека в Софийския университет, тъй като има една специфична такава, германиска нишка, както си личи от заглавието на книгата, но и една връзка, която става повод да издадем това издание, Връзката е с професор Емилия Стайчева, известен наш германист, която ни напусна преди няколко години. Но тя е всъщност внучка на героинята на този албум, художничката Ана Хен Йосифова. Издаването на книга за Ана Хен Йосифова не разбира се само жест на някакъв за опазване на родова памет или съюзна памет, защото професор Стайчева беше и два мандата председател на Съюза сравнително наскоро, но и опит наистина да се а, запази и да се оцени наново, опише по-добре цялото културно пространство и цялата културна роля на тази художничка, която се озовала и е била активна най-вече у нас в началото на 20 век. А професор Стайчева, която споменах, всъщност много се грижила за опазване на наследството на своята баба доколкото може, доколкото знаме планирала дори да се опита да направи малък нейн музей, защото иначе малко изложби и изследвания върху нея има. По тази линия и така стигнахме до изданието, което за щастие беше подкрепено в рамките на един проект с Национален фонд култура, в който имаше и други преводачески, вече по-тесни задачи. И най-вече, наистина, тази осигуряването на тази двоезичност, този албум, тази книга, тази монография, защото нея има ужасно много архивни единици, уникални фотографии, но има и един разказ, който на практика поставя Ана Хяни Йосифова в цялостния културен контекст, в историята на културата на, на България. Затова това нека да, нека да попитам, може би, на, на, на доктор Попов да ни разкаже повече за Анахян Йосифова, защото всъщност, ние аз съм убедена, че много от нашите слушатели не знаят коя е Анахянь Йосифова. А, и какво, какво остава в историята на изкуството от нея, и какво пък през нейната лична история, а, ние можем да видим в. А, Културната история на собствената ни страна. Да, това е много добре формулиран въпрос. Самата фигура е интересна, разбира се, сама по себе си, но и това, което научаваме през този частен, така да се каже случай, за контекста, който също е по някакъв начин наличен в съвремен така български наратив, начините, които възприемаме своето собствено минало от епохата на буржуазната българска култура. Адохен Йосифов е много интересен казус. Първо по това, че е Германка омъжена за българин, която идва в в последното десетилетие от 19 век в България и прекарва по-голямата част от живота си. Тя умира тук, 1931. Това е едното. И второ, разбира се, факта, че е художничка или художница, както някои колеги предпочитат да казват, във всеки случай е едно екзотично явление за тогавашното прохождащо българско-светско изобразително изкуство и живопис. Това, разбира се, само по себе си вече прави достатъчно легитимен един подобен проект, а към тези неща се добавя и факта, че тя на практика въвежда натюрморта, като жанър в българската живопис, флоралните мотиви, композиции, не знам дали е правилно да се каже въз случая. все пак аз съм филолог, а не изкуствовед, но флоралният, така да се каже, флоралният материал е познат в българското възрожденско изкуство, това професор Георгиева много добре го е описала в текста, главно като декоративен елемент. И тук вече имаме един рязък скок в един друг дискурс, ако мога да използвам, на тази дума. Цветето, цветята, букети, аранжировки и прочее като самостоятелен обект на... Рисуване, излагане. Тук става дума вече и за едно съвсем различно изкуство, като тип, което се създава за определени търсения с публиката, което е мобилно, което се продава, колекционира, излага в частни домове и така нататък. Тоест, прехода тук е на всички нива от с... стилистиката към социологическите параметри на самото развитие на българското изкуство от епохата. Фокусирането в, в тези цветя, Тята, които стават център на една композиция и всъщност ни отвеждат към този специфичен натюрморт, но тук всъщност не виждаме мъртва природа. Много често виждаме да, живи да, цветя на да, практика, да. А, а не предмети. Но а, казахте нещо, което а, аз винаги много обичам да говоря с филолози, а, защото в начина по който ние изговаряме включително родовете на думите има значение, а, сериозно значение за това, какво, какво казваме. Вие казвате художничка или художница. Да. А, има един Спор, който никога не спира. Дали трябва да използваме женски род, когато говорим за а, професии в а, български язик и в българската публичност? И аз ви благодаря за художничка и художница. Няма значение, кое от двете, но не казвате художник. <laughs> не казвате художник. Жена художник, а... Това звучи се но... едно, че художник <laughs> е нещо различно, а пък жената случайно да, да, да, стечение на Нямаме само с други а, жени, а не с художниците така, по принцип. А художниците, да, по принцип. А, така че обръщам внимание на този детайл а, за нашите слушатели, защото пък това издание на Хоризонт Добъд започна с а, темата за феминизма, впрочем. А, но спираме до тук с това. Всъщност, а, можем ли да кажем, че а, Ана Хен Йосифова има някакви заслуги към българското изкуство от началото на 20 век? Освен това, което казвате, раждането на натюрморта и фокуса върху цветята. Ами, вижте, тя на практика въвежда една стилистика, която тя самата овладява в своята биография, преди да се запознае с бъдещия си съпруг Петър Йосифов, който е от а, Пирот, ако не се лъжа, и да се пресели в България. А, тя се обучава в Нидерландия а, и на практиката, на това също е посветена една много информативна част от текста. Тя на практика освоява Една стилистична ъм, традиция, която стилова традиция, която е вековна. Нещо с което българската тогавашна традиция, или ако мога да използвам този израз българския разговор в сферата на изкуството, стилова традиция, която е вековна, нещо с което българската тогавашна традиция, или ако мога да използвам този израз българския разговор в сферата на изкуството, няма никакви доперни точки до тогава. До края на 19 ти и началото на 20 век, т.е. тук имаме. Нали, една връзка, която се прави между родното и западното, чрез на практика една единствена фигура. Поне в, в момента, когато тя започва да се извява, след това разбира се нещата са, са осложнили и са добили по-комплексен характер. Така че това хич не е малко, тя е един вид преводач послънен, между различни художествени контексти и традиции. Да допълните нещо? ще се хвана за последната дума – преводач или преводачка на Преводачка, Ивана, кака, разбира се. Защото, да. за да се оправдаем в кавички, че издаваме и такова издание, бихме могли да кажем, че в такава общност а, на много преводачи вярваме, че превода между някакви езикови единици Несъмнено спомага, ражда и пренос между култури, така че издание като това потвърждава подобна идея. Само да кажа, че няма нужда да се оправдавате, защото това да, е изключително достоинство. Това, което прави всъщност съюза на преводачите в случая с изданието в панорама а, на, този, на този обум, защото той колкото за авторката говори и за, за художничката говори и за културния контекст. Точно така. А, така че това е изключително наистина. Но а, да попитам, всъщност как Ана Хен а се вписва в българската среда тогава. А, има, ли, има ли разказ за това какво е било лесно, какво е било трудно? Защото в началото няма, на 20 век а, може, би, може би няма първо чак толкова много художнички. Да. Със сигурност. Ами, Доста страници са посветени на тази тема. Сега няма да можем до... Новините, да ги а, дори конспектираме, но аз исках да кажа, че освен да рисува, да дава уроци по рисуване, дори на някои членове на царското семейство, Ана е участвала много активно в а, наистина разни дебати, разни издружения. Искала е да се. В нашата среда и дори да допринесе за изграждането на тези тогава наистина нови и едва създаващи се творчески съюзи, между които е имало и някои конфликтни ситуации. А, интересно е било тя, е свързана най-вече с а, а, сдружението, Дружеството Със Съвременно Животство. Да. Да. Uh -huh. Има и отделни разкази за другите жени. Рисуващи по това време, има някаква конкуренция, която може да ни изненада, защото чуваме имена, на които също се възхищаваме и оценяваме тяхната роля на първи в тази сфера. Uh, трябва да споменем. Но и не, е било, не е било странно или необичайно е, една германска художничка да живее в България, да се реализира в арт-средата ами, в България. Ами, в някои критически материали тук там се прокрадват mm -hmm. едни бележки за това, но по-скоро не. Тогава България Изненада, се опитва е, да се не, да. отвори към ами, аз и, да мога... и този момент. Той, извинявай, да, Дай, да, да допълня, си. че бе, това е един епизод от формирането на така наречената буржуазна култура в България, която гледаме с носталгия. До някъде може би идеализираме и не знам доколко го съзнаваме този момент от съвременна гледна точка. А, това са хора, за които значи самото изкуство, светското изкуство е един универсален език, който на практика не само не звучи чуждо и непривично, е нещо към което тогавашната, айде да не кажем цялото общество, но така да се каже буржуазна прослойка или хората, които са формирали в урбанните среди, са се стремели много сериозно. Това е описано в книгата. Анна Хен и Йосифова и нейния съпруг живеят си построяват една къща, която е разрушена. За съжаление, има снимки в книгата. 80-те години убило, от миналия век. Било, за Пушат Македония. Да, на, на руски паметники. Пушат руски паметники е била в къщата, доколкото се спомням. всеки Мисле, случай... Македония се води. Болеваят Македония. В, да, в тази част много, от да. града, самата къща е така описана специално от авторката на книгата, като пример за архитектурен сецесион. Значи за тези хора културата тогава е нещо универсално. Разбира се, те имат предвид западната и високата култура. Днес не разсъждаваме вече по този начин, също и в академичните среди, но с това е интересен този, как да кажа, стремеж и тази отвореност към космополитното. И тя по някакъв начин очевидно попада точно на мястото, на което трябва да попадне. Говорила ли е български Анахен Йосифова? Има ли данни за това? това не става съвсем ясно от книгата. Да, повечето документи са на немски, с които сме... И аз съм се задавала този въпрос. Може би съм го задавала и на професора Георгиева. Сега не се сещам за отговора, но предполагаме, че да понеколкото да възпитавам децата си. Защото, да всъщност, тя живе документи... много години тук, нали? Тя е а, да. живота, Тук да. също завършва живота си. Две, да. Най-вероятно, да. Да-да, най-вероятно. Да, да, най най сигурно, най това, е, да. това е отговора. Сега, какво се случва? Имало ли някакви препятствия пред съхраняването на тази памет за наследниците? А, да, имало е. А, всъщност... А... Ана Еньосифа бива сравнително бързо забравена, казано малко по-силно, след е, е, и защото се променя политическия фон. 10 години след като тя е починала. След 44-та година да, имате предвид. Това да, това имам предвид. Затварянето Ако... на България, обръщането на Исток. Не, и тогава нейната биография поне в началото е все пак малко проблемна. Тя е била близка с царското семейство, както стана дума и така нататък. Но, всъщност, по-големи проблеми има даже последните десетилетия, малко преди да починат най-прехите наследници, професор Стайчева и нейния брат, защото, освен че се зарушава тази къща, макар и паметник на културата, доколкото знам, а, има поне два набеза над апартамента, в който живеят наследниците. Извест, няколко десетилетия има много откраднати картини, част от тях са върнати, някои все още са в неизвестност, дори няколко от воебите, които са публикувани в книгата в момента са в неизвестност, но да. са от преди 20-ти на години, когато е организирана единствената ретроспективна изложба за Анахен в градската галерия, така че има и такъв момент и такъв в книгата, ако може а, още някои неща по тя да стане причина да се изяснят около нейното наследство, защото да, в изследванията и в изложбените пространства е почти забравена, но от друга страна активно се оказва, а, че се разменят а, нейни творби между колекционери а, и други такива частни сбирки което също е любопитно. Има и тази приключенска нишка. Да. Но... Очевидно има търсене за пространството, отвъд публичното пространство. Колек... Не, в не е, в си, е. дебрите на колекционерството. Да. Изключително интересна история. А, а, а, невероятен по мащаба си малко да. албоми и издание. Приключваме този разговор, може би, с най-важното какво искате да чуят слушателите? Ами, много неща може да чуят, но а, ние трябва да споменем още няколко имена, освен на авториката професор Милена Георгиева, на художника на изданието, Калина Дим на основния преводач Габи Тиман и може би за сега толкова и на Нелия Николаева, главен експерт от от Националната галерия, която ще представя. Днес вечерта. Днес, да, да. Да кажа, днес вечерта, да, да в 18 часа в Съюза на българските художници. Много ви благодаря, че бяхте в студиото на Хоризонт Обед, доцент на Вена Панова и доктор Иван Попов от Софийския университет а, от и съюза на българските преводачи. Възяваш, да. Пългар... Преводачите в България, Възяваш, да, да не бъркаме, пак по съкръщение За един невероятен мост между България, Германия, Холандия. Може да сложим тук изобщо раждането на българската култура в България през личността на една забравена художничка Анна Хян Йосифова.